Tíz. 24 órával a támadás után a tanácsterembe még mindig nem lehetett belépni. A rendőrök molekuláris szintigát vizsgáltak, szkenneltek, elemeztek mindent, amit találtak. Az elhúzódó helyszínelés miatt Hideo Jutani arra kényszerült, hogy a következő tanácskozást egy kevésbé elegáns és fényüző helyen hívja össze. A lehetőségek közül végül a torony alkalmazottainak kávézó szobáját választotta ki, amely kényelmes karos székeivel éppen megfelelőnek látszott. Yamazuki 24- helyett ezúttal palackozott vizet készítette ki a viszonylag egyszerű, alacsony asztalokra. Davis megjelent az összejövetelen, de az egyik kollégája már hazarepült Angliába, hogy informálja a Willand vezetőit a történtekről. A másik brit még kórházban tartózkodott. A trauma nagyon megviselte, egy darabig még kezelésre szorult. A támadást átélt jutani vezetők közül csupán ketten vettek részt a megbeszélésen, mivel Takeshi-san enyhéb szívrohamot kapott, és ő sem hagyhatta el a kórházat. Katsumi Sato kapitány, az épület biztonsági főnöke is meghívást kapott. A termetes, izmos, nagybajszú férfin látszott, a legszívesebben valahol más út lenne. Csendesen üldögélt, felkészült rá, hogy a tőle telhető legrészletesebb válaszokat adja a majd elhangzó neki címzett kérdésekre. Jutani lánya szintén részt vett a megbeszélésen. Több sérülése volt, de jobbára csak horzsolások és zúzódások. Merev háttal ült, mindkét fülét világos kék kötést takarta kificamodott bal térdére egy alig észrevehető fémpántot erősítettek. Egy brit, két jutani vezető, Kassavi és Arioki, egy zavart céges zsaru meg a lánya. Jutaninak egyelőre nem is volt szüksége másokra, legalábbis addig nem, míg a rendőrség elkészíti az emberrablási kísérlettel kapcsolatos, elsődleges jelentését. Bár megpróbálta visszafogni magát, és nem kritizálta erőteljesen a hatóságokat, azt minden esetre világossá tette, hogy nem igazán elégedett a nyomozás ütemével. Ahogy a lányára nézett, valamelyest enyhült a frusztrációja és a dühe. Egyetlen apa sem lehetett büszkébb a gyermekére, mint ő. Ha Jenny nem gondolkodik ilyen gyorsan, az emberrablók valószínűleg sikerrel járnak. Ha őt rabolják el, ugyanígy megpróbált volna kiszabadulni. Jenny nagyon bátor volt, akár meg is halhatott volna, amikor kiugrott abból a furgonból, de nem halt meg, nem törte össze magát különösebben. Jutani önkéntelenül elmosolyodott, amikor elképzelte, a lánya milyen zavarodottá tette el rablóit, ezzel a sikeres szökéssel. Gyorsan eltüntette az arcáról a mosolyt, úgy érezte, ezt most nem engedheti meg magának, különösen nem az alárendelt hely előtt. Egy fájdalmas gondolat villant keresztül az agyán, maga elé képzelte Jenit, ahogy ott fekszik azon az úton, összezúzott testtel, holtan. Ettől kis hián könnyek szöktek a szemébe. Kis hián. Megacélozta magát. Biztos volt benne, Jenny sem örülne annak, hogy az apja kimutatja az érzelmeit. Igen, ő Hideo jutani volt, meg kellett a róla kialakult képet. Jenny az életét köszönhette annak, hogy harcművészeti jegyzésekre járt. Az életét és az arcát. Az orvos csoport, amit Tókió legjobb szakembereiből állította össze, nagyon gyorsan helyrehozta a sérült bőrfelületeket, eltüntette a sebek többségét. A füle sajnos lassabban gyógyult, egy darabig még viselnie kellett a kötést, ahogy a térdén is a sínt, amitől egy kicsit alig vehetően bicegett. Miközben jutani felkészült arra, hogy beszédet tartson, szatú kapitány felállt, oda elé és olyan mélyen meghajolt, amennyire csak lehetséges volt anélkül, hogy magát vagy főnökét zavarba hozza. A bal kezében egy kis doboz tartott, amelyet vastagarany fúliába csomagoltak, és porított, ametisztel futtatott szallaggal kötötték át. Jutani kíváncsian és elismerően nézett a dobozra. Nem tudta, mi lehet benne, de azt rögtön megállapította, hogy a biztonsági főnök komoly összeget fizethetett az elegáns, de nem hivalkodó csomagolásért. Mi ez, kapitány? Valami, amit a lányának szeretnék adni, Szacsószan. Lehet, hogy eldobja majd, de úgy gondoltam, az lesz a legjobb, ha erről ő hoz döntést. Juthani bólintott, a kapitány pedig Jenny felé fordult. Átnyújtotta a dobozt, amit a nő udvarias mozdulattal átvett tőle. Szató visszaült a helyére, Jenny pedig kibontotta a csomagot. Ahogy meghúzta a szalag végét, Bíbor színű ametisztpor csillámlott a levegőben. Az aranyfóliát egyszerűen letépte. A dobozban két aerogélbe csomagolt tárgyat talált. Az egyik az a tűsarok volt, ami akkor tört le a cipőjéről, amikor az ember emberrablók betuszkolták a liftbe. A másik tárgy a cipője volt, amit a garázsban rúgott le a lábáról. A törött sarokban látni lehetett a beépített műholdas csipet, és jeladót. Szátó a nő felé bólintott. Nem találhattuk volna meg önt ilyen gyorsan, sőt, talán egyáltalán nem sikerült volna a dolog, hanem annyira előrelátó, hogy ellátja a lábbeliét egy megfelelő nyomkövető eszközzel. A törött sarokra mutatott. Azzal, hogy ezt hátrahagyta, sikerült az embereim tudomására hoznia, hogy nem a tetőről akarják elvinni önt helikopterrel, vagy más eszközzel. A cipője volt az, ami a legközelebbi járőrünket a garázsba vezette, így megkezdhettük az emberrablók járművének követését. A járművet ezt követően egyetlen pillanatra sem vesztettük szemelől, ahogy a hatóságok sem. Jutani bólintott. Minden olyan gyorsan történt, hogy az emberrablóknak nem volt idejük megvizsgálni vagy szkennelni a lányom öltözékét. Megvonta a vállát. Elképzelhető, hogy sohasem találták volna meg az eszközöket. Ügyese hajtották végre az akciójukat, de korán sem tökéletesen. A legtöbb bűnöző és nagyobb cég esetében így szokott történni. A nagy egészre koncentrálnak, és közben átsiklik a figyelmük az olyan apró dolgok felett, ami miatt a műveletük végül kudarcba fullad. Az első feltételezésem az volt, hogy a lányomat egyszerűen váltságdíj miatt rabolták el. Először Jenny is ezzel magyarázta a történteket, bár mindkettőnknek eszünkbe jutott, hogyha a támadók elsődleges célja a pénzszerzés, akkor nem vállalták volna az épület biztonsági rendszerén való keresztüljutást. Igen, ebben az esetben akkor támadtak volna rá és a testőrére, amikor mondjuk ellátogat valamelyik barátjához, vásárol, esetleg fürdőbe megy. Végignézett a helyiségben tartózkodókon. Azzal, hogy éppen innen vitték el jenny és éppen akkor, amikor tanácskoztunk, a merénylők közölni kívántak valamit. A lányomnak köszönhetően ebben egészen biztosak lehetünk. Odaból Jenny-nek. Mondd el, kérlek, mit hallottál az ember rablóktól? Jenny pózt váltotta székén. Amikor közöltem velük, hogy az apám bármilyen váltságdíjat hajlandó megfizetni értem, azt felelték, nem érdekli őket a pénz. Rövid hatás szünetet tartott. Azt mondták, azt akarják elérni, hogy a cég állítsa le a kovenant misszióját. Halk mormogás támadt. Elsőként Davis szólalt meg. De ez ugyanaz a követelés, mondta döbbenten, amit a hajón az a szabotőr közölt. Először ott volt a Covenanton lezajlott incidens, mondta síró. Azután a londoni epizód, most pedig ez. Olyan gyorsan követték egymást az események, hogy nem gondolhatok másra, összefüggenek egymással. Összefüggenek, sőt, egy nagyobb terv részét képezik. Értetlenül csóválta a fejét. De vajon mi lehet az oka annak, hogy ezekben az emberekben hirtelen feltámadta vágy, hogy leállítsák a kolonizációs projektet. A vágy, ami olyan erős bennük, hogy akár az életüket is hajlandóak feláldozni a célért. Ki hasznot a kovenant küldetésének leállításából. A vetélytársaink, ők bizony. morgott Davis Pontosabban a vetélytársunk az egyetlen, amelyik még harcban áll velünk a kolonizációs szerződés megszerzéséért. Igen, az egyetlen vetétársunk, amelynek a szándékai és a lehetőségei is megvannak egy ilyen jelentős erőfeszítés végrehajtásához. A vetétársunk, aki szeretné végignézni, a véllend jutani bukását. Kis tartott. A Jotou hörökte el a nevet. Jutani felemelte a kezét, hogy leállítsa a név elhangzását követő izgatott mormogást, a szitok hullámot. Bevallom, nekem is ez volt az első gondolatom. Zhang Qingda, Chen Chao, Lin-Niu, a jotó működtető triász bármelyik tagja egyedül is képes lenne egy ilyen művelet végrehajtására. Ha pedig összefognak, még én sem fékezhetem meg őket. De kisokonai, mormolta síró de ilyen messzire még ők sem mennének el. Akkor ki más lehet a háttérben? kérdezte Davis. Kimásnak vannak meg a forrásai, a hatalma, ki más vágyik még arra, hogy végignézze a villend jutani kudarcát. Kimásnak van bátorsága ahhoz, hogy egyáltalán megpróbáljon ártani nekünk. Kétségtelenül vannak mások is, akik szeretnék elérni ezt a bizonyos célt. Jutani elgondolkodott. De mindkettejüknek igazuk van, azt hiszem, ha ilyen vádakat fogalmaznánk meg vele szemben, a Jotó természetesen minden tagadna. Biztos vagyok benne, a Jotó vezetői elég okosak ahhoz, hogy minden nyomot időben eltüntettek, feltéve, hogy ők állnak a háttérben. Lassan megcsóválta a fejét. Ez a Zangasszony. Ő képes arra, hogy szenvedélyesen megcsókol valakit, miközben a háta mögött mindkét kezében tört szorongat. arca összerándult. Elnézést, uram, de bevallom, ettől a képtől most felfordult a gyomrom. A vélend jutani vezérének sikerült halványan elmosolyodnia. Jobb, ha felfordul, mintha kihasítanák. A vigyor eltűnt az arcáról, ahogy a lányára, Jenny kötéseire tévedt a tekintete. Ne aggódjanak, ha valóban a Jotó felelős ezekért a támadásokért, nos, nekik méltó választ fogunk adni. Jenny Jutani a testében cikázó fájdalomtól kisé összeránduló arccal nézett végig a többieken. Nem értem, hogyan lehet ennyire ellenezni a kolonizációt. Miért? Mert itt nem feltétlenül a Wild Jutani ellen történt támadás, hanem egy olyan projekt ellen, ami az emberek valamennyi ember javát szolgálja. Más bolygók sikeres meghódítása megoldaná a túlnépesedéssel és a kiapadó természeti forrásokkal kapcsolatos problémákat. A kolonizáció az emberi faj, de más fajok fennmaradását is biztosítaná. Szomorúan megrázta a fejét. Azt hihetnénk, egy ilyen tervezet nagyobb súlya lesik ladba, mint a személyes vagy céges érdekek, a móhúság. Igen, ezt hihetnénk, bólított Davis lassan. Ön ezt hiszi? Én is így gondolom, ahogy itt mindenki más is. De mi nem a Jotóú vagyunk. Ugyan, Mark, legyintet jutani. Ha más lenne a helyzet, ha egy V-land nevű cég tartaná a kezében a kolonizációs projekteket, vajon mi visszariadnánk bizonyos lépések megtételétől? A brit megvonta a vállát. Talán nem, de mi valószínűleg más módon reagálnánk. Habozott, hirtelen elbizonytalanodott. Vagy talán mégsem? De, természetesen igen, másképp reagálnánk. Jutani nem emelte fel a hangját, és ezzel elérte, hogy Dévíz megnyugodott. Minden rendelkezésünkre álló eszközzel megpróbálnánk megszerezni az üzletet, de sohasem vetemednénk emberrablásra, vagy arra, hogy a cél érdekében feláldozzuk az alkalmazottaink életét. A lánya egy mozdulattal jelezte, egyetért vele. Tehát megállapíthatjuk, hogy az ellenfelünk elsődleges szándéka a vélend jutani legyőzése, még a kovenant küldetésével kapcsolatosan is. Megállapíthatjuk, azért próbálják leállítani a projektet, hogy azután előléphessenek, a helyünkre állhassanak és felajánlhassák a kolonizáció jövőjének megmentését. Az apja már éppen hozzá akar tenni valamit, amikor egy küldönc érkezése szakította félbe a megbeszélést. A férfi meghajolt szató előtt, átnyújtott neki egy lepecsételt borítékot, majd katonással megfordult és távozott. A teremben tartózkodók megvárták, hogy a kapitány kinyisse és elolvassa a hagyományos, egyesek szerint primitív módon írt levelet. Mindenki tudta ezt a módszert már csak a valóban fontos, és valóban bizalmas üzenetek továbbításához használják, az elektronikus információáramlást már senki sem tekintette százszázalékosan biztonságosnak. Szató elolvasta, majd összehajtotta a levelet. Meglepett arccal nézett a többiekre. A jelek szerint van valami, amiben tévedtünk. Végig nézett a tanács tagjain. Azok a férfiak, akik belefulladtak a folyóba, akiknek a teste abból a furgomból került elő, amit Jenny Sama elrablása során használtak, nos, ők a kovenant fedélzetére feljutott szabotőrrel, és a Londonban megölt merénylővel ellentétben nem a jutani alkalmazottai voltak. A helységben tartózkodó egyetlen britre nézett. A Vélend állományába tartoztak. Mécsen támadt, Mindenki megpróbálta feldolgozni az új információt. Talán csak a véletlen műve, mondta Jutani. Persze ebben az ügyben valószínűleg semmi sem történik véletlenül. Ha a londoni merénylő a Jutani alkalmazottja volt, akkor feltételezhetjük, hogy a társa, az a nő, akinek sikerült megszöknie, szintén a cég alkalmazásában áll. Vagyis... A Jutani két alkalmazottja támadást intézett ellenünk Londonban, míg itt Tókióban a v állományába tartozó személyek rontottak ránk. Ha feltételezzük, hogy minden, ami történt, egy gondosan kidolgozott terv része, milyen racionális magyarázat található ezekre a tényekre? Kassavi volt az első, aki talált valamilyen választ. Az a cél, hogy a v részleg tartson a Jutanitól, az itteniek pedig féljenek a vélentől, jelentette ki maga biztosan. Az a cél, hogy a cégen belül elhintsék a bizalmatlanság magvait, miközben az ellenfeleink megpróbálják leállítani a kovenant küldetését. Jutani bólintott. Nos, aki ilyen részletekre is gondolt, az valóban alapos tervet készített. Szató felé fordult. A lányom öt ember rablóról beszélt. Mi a helyzet a másik hárommal? A kapitány kissé elhúzta a száját. Alaposan átkutattuk a parkolóházat, amelynek tetejéről a furgon a folyóba zuhant. Átvizsgáltuk a szomszédos irodaházat és a környéket is. Feltételezésünk szerint az a három személy, aki végrehajtotta a tényleges akciót, öltözéket váltott, megváltoztatta az arcát, a külsejét. Kihallgattuk az érintett területen tartózkodó embereket, de mindannyian ártatlannak bizonyultak. Egyiküknek sincs köze a támadáshoz. Vagyis az a három ember, aki elrabolta a lányomat, egyszerűen köddé vált? szátó idegesen nyelt egyet. A rendőrök folytatják a nyomok keresését. Megígérték, amint találnak valami lényegeset, azonnal informálnak. Jenny az apjára nézett. Talán mégis a cégen belüli viszály felszításáról van szó, de nem a Jotó áll a háttérben. Valamennyien a nőre néztek. Ha nem a Jotó, akkor kicsoda? kérdezte Davis. Ki másnak lennének meg ehhez az eszközei és a motivációi? Erre a kérdése nem tudok válaszolni, mondta Jenny. Viszont azt állítom, hogy miközben érthető módon sietve elítéljük a Jotót, talán azon is érdemes lenne elgondolkodni, hogy esetleg más szervezte a támadásokat. Tegyük fel, hogy létezik egy harmadik fél, amelyik le akarja állítani a Covenant küldetést, és amelyik profitálna a jutani és a Jotó között dúló háborúból. Ez a harmadik fél, ha sikerül véghez vinnie a tervét, nem csak a látszólagos célját érni el, ami azonos a projekt törlésével, hanem a valódit is, ami nem más, mint a két nagy cég összeugrasztása. A Vélend-jutani és a Jotó háborúskodása azt eredményezné, hogy még későbbre halasztódna más világok kolonizációja. A körülötte lévők reakciója elárulta, addig csak a Jotóval foglalkoztak, a riválison próbáltak fogást találni, azt okolták mindenért, így ez a felvázolt lehetőség még meg sem fordult a fejükben. Mi van akkor, folytatta Jenny, ha az, aki az incidensek mögött áll, nem csak a Covenant küldetést akarja leállítani, de a véland jutani is szét akarja rombolni. A véland jutani és esetleg a elt is, kis tartott, megvárta, hogy a többiek megemészék a szavait. Vajon ki, vagy mi akarhat ilyet? Az emberrablást vádaskodások áradata követte, számtalan elmélet született, egymás után került elő a gyanúsítható személyek és szervezetek neve, de semmi sem volt biztos, egyetlen teóriát sem lehetett százszázalékosan bizonyítani. Közben a rendőrség folytatta a vizsgálatokat és a nyomozást, de ez sem vezetett eredményre. A vélend jutani megtett bizonyos óvintézkedéseket, Egyebek mellett szigorították a kovenant fedélzetére küldött szállítmányok és technikusok ellenőrzését, így akarták elkerülni, hogy még egy szabotőr feljusson a hajóra. Fokozták a cég telephelyeinek és irodaházainak őrzését is. Az új szabályokat nem indokolták meg, ezért az alkalmazottak sok helyen riadalommal és gyanakvással fogadták a szigorításokat. Senki sem tudta megmagyarázni, hogy egy kimondottan sikeres cég valamelyik alkalmazottja, még ha esetleg elégedetlen is a körülményeivel, miért vetemedne arra, hogy aláássa a munkaadója legjelentősebb projektjét? Vajon lehetséges, hogy a Jotó vagy valaki más egyszerűen megvásárolta a londoni és a tokiói akciók vérehajtóit? Ha nem pénz volt a háttérben, akkor vajon milyen elképzelésekről Elvekről és motivációkról lehet szó, ha bizonyos emberek képesek így fellépni a saját cégükkel szemben, képesek ilyen tettek elkövetésére, és képesek feláldozni magukat az ügy érdekében. Az a személy, aki a hajón próbált szabotást elkövetni, a minta alkalmazottak közé tartozott. Ugyanez derült ki a szervisfurgon sofőrjéről és a kísérőjéről is. A három feketébe öltözött ember rablóról, akik végrehajtották a tényleges akciót, még nem sikerült információkat szerezni, de senki sem lepődött volna meg, ha róluk is kiderül, korábban a villendjutani család megbecsült tagjai voltak. Ha kiderül, morfondírozott, hideó jutani, ha előkerülnek, ha nem ölik meg inkább magukat. Az elsődleges rezidenciájának számító lakosztály, a Kurihama komplexum öt legfelső szintjén helyezkedett el. Alatta a 122. és a 123. szintet a biztonságiak, a szolgák, a személyzet tagjai foglalták el. További három szintet jutani magának és látogatóba érkező családtagjainak tartott fenn. A furcsán megcsavart hengerre emlékeztető toronyépület tervezésekor és építésekor Természetesen gondoltak a földrengésekre, a külső falfelületeket pedig úgy alakították ki, hogy még a legdurvább tájfunok se tehessenek bennük kárt. Amióta elkészült, már többször is átvészelt ilyen természeti katasztrófákat. Ahogy jutani is, bár az ő életében, mindig így gondolta magában, a legnagyobb viharok akkor következtek be, amikor lezajlott a néhai Peter Willen cégének átvétele. Ezt is végigcsinálta, ebből is éppen és megerősödve került ki, most azonban váratlanul előre nem látott események vetettek árnyékot, a világára, a számára legfontosabb dolgokra. Nem csupán a David széria fejlesztésére, nem csak a kovenant és a kolonizációs folyamat elindítására, de az egész birodalomra, amit sikerült felépítenie. A legutóbbi incidens rá, sőt a családjára is közvetlen hatást gyakorolt, és így világosan megmutatta ellenlábasa elszántságát. Hideó jutani úgy érezte, létfontosságú, hogy kiderítse, kik voltak a támadók és miért vállalkoztak arra, amit tettek. A brit Davis nem tágított attól a feltevéstől, hogy a jotó tehet mindenről, Jutani végül kénytelen volt ráparancsolni, hogy ne csak ezzel a céggel foglalkozzon, vegye számításba a többi potenciális ellenséget is. Kasavi sokkal rugalmasabbnak és fantáziadúsabbnak bizonyult, kevésbé volt elvakult, mint például Davis, így jutani végül őt bízta meg a Jotauval kapcsolatos vizsgálatok irányításával. A két alelnök egymástól függetlenül végezte a munkáját, és mivel egyikük sem a saját kedvenc teóriájának igazolását kapta feladatul, számítani lehetett rá, hogy tárgyilagosan fognak eljárni, és korrekt magyarázatokkal szolgálnak majd. Jutani a lányát is bevonta a nyomozásba. Rábízta, hogy vizsgálja meg a kevésbé nyilvánvaló alternatívákat. Természetesen megtilthatta volna Jennynek, hogy ezzel az ügyel foglalkozzon, Távol tarthatta volna őt ettől a munkától. Biztos volt benne, Jenny tiszteletben tartaná az akaratát, elvégre az apja, a cégen belül pedig a feljebb valója volt, de mivel a lány már többször bebizonyította, legalább olyan jól érti a dolgát, mint a többi alkalmazott, Hideo úgy gondolta, nem kárhoztathatja tétlenségre. Nem tartott attól, hogy sor kerül egy második ember rablásra, olyan szinten megerősítették a jutani család agjainak őrizetét, hogy ettől tényleg nem kellett félni, emellett az elkövetők részéről sem lett volna okos dolog egy olyan akció megismétlését erőltetni, amivel egyszer már kudarcot vallottak. Biztos volt benne, hogy a cég ellenségei valamilyen más területen fognak lecsapni, természetesen váratlanul. Ez a lehetőség kissé aggasztó volt ugyan, de semmiképpen sem rémisztő. A Vélandjutani nem valami jócska kis cégecske volt, amelyik stimulánsokat és ristortát árusított, valamelyik magasvasút simpájája alatt. A Vélandjutani iszonyatosan nagy erőforrásokkal rendelkezett, és hideó hajlandó volt mindent bevetni a cél elérése érdekében. Biztos volt benne, hogy akár a Jotó kartel, Akár valamelyik másik cég, esetleg egy egyenlőre ismeretlen entitás áll a támadások hátterében, a Villand Jutani emberei előbb-utóbb megtalálják a Vítkest. Megtalálják, és megfelelő büntetésben részesítik. Közben természetesen folytatni kellett a Kovenant és a legénység felkészítését. Hideo Jutani nem akarta elhalasztani a hajó indulását. Nem, ezt semmi sem gátolhatta meg. A kovenantnak el kellett indulnia, bármi is legyen az incidensek oka. Hideó felemelte a poharát, ivott egy hosszú korty rokkut. Az alárendeltjei és a nyilvánosság előtt ügyelnie kellett arra, hogy ne ártson a cég óriás, kemény és határozott vezetőjéről kialakult képnek, amihez az is hozzá tartozott, hogy gyakran kellett fogyasztania erős szeszes italokat. Amikor azonban önmaga lehetett, amikor nem kellett szerepet játszania, inkább egyszerű ásványvizet fogyasztott. Amikor egyedül volt, amikor nyugodtan átgondolhatta a dolgokat, tiszta fejre volt szüksége. Ahogy kinézett az ablakon, a távolban látta a fudzi hósipkás csúcsát. Tudta, később a nap folyamán a szűnni nem akaró szmog, eltakarja majd a hegyet, de egyelőre egy élénk szellőnek köszönhetően a levegő még viszonylag tiszta volt ahhoz, hogy élvezhesse a látványt. Ha a másik irányba nézett a kikötő felé, láthatta a gigantikus metropolis szívét, egy 180 fokos fordulatot követően pedig a csendes óceán hullámzó végtelenséget árulhatott a szeme elé. Halk csalódottságot kifejező hangot hallatott. Korábban minden olyan jól alakult. A David széria módosítását követően sor kerülhetett a Walter sorozat bevezetésére. Partit rendeztek, amelyen bejelentették, hogy az utolsó párokat is kiválasztották, vagyis teljessé vált az Orige hatossa küldendő telepesek létszáma. Minden jól alakult, most viszont káosz. Felbukkant egy nyomorult sunyi kígyó, ami azzal fenyegetett, hogy leállítja a folyamatokat, sőt, lerombolja az addigi sikereket is. Ez nem történhet meg, gondolta hideójutani elszánton. A cég került célkeresztbe, a lánya, minden, amiért dolgozott, mindenre, ami fontos volt számára, sötét árnyék vetült. Peter Wieland megértette volna a helyzetét, de ezt a legendás embert eltűntnek kellett nyilvánítani. Nem volt igazolható, hogy meghalt, de minden jel erre utalt, és ez éppen elegendő volt ahhoz, hogy ő átvehesse a céget, az alkalmazottait, az innovációit. Ez a történelmi jelentőségű cégegyesítés nem válhat semmivé. hideo jutani elmormolt pár utasítást a székének, átirányította a szoba másik oldalára, megállította egy üres fal előtt. Úgy érezte, ki kell tisztítani az elméjét, meg kell szabadítani a lehetőségek és az eshetőségek a variációk kusza halmazától. Még néhány halk parancsszó, és a fal életre kelt. Meghökkentően éles, háromdimenziós képek töltötték meg jutani látóterét. Mint a generációjához tartozó közül oly sokan, ő is rajongott a szúmó birkózásért. Az egyik legnagyobb elismerés, amit élete során kapott, az volt, hogy az egyik üzleti riválisa, félig komolyan, félig tréfálkozva, rik is hinek nevezte. Ahogy a szem előtt mozgó életnagyságonál jóval nagyobb alakokat nézte, jutani időnként utasította a székét, váltson pozíciót, hogy más szögből is láthassa a küzdőket. Élvezte a mérkőzést, de közben, mint már oly sokszor, megállapította magában, a sport sokkal jobb volt, mielőtt ezen a téren is robotokat kezdtek használni.